نه د اغا من نه سومره سومره غوره دی چېغې محبت او شوق ن زمونږ استستاسو مته که زل لګوي دا را روانه میاش د زلحج ده چې تقریاً سر لګې رې دي دا مبارکا میاشتا او خصوصا د دې دا نصرذ ابتدائی ډېر خیر او برکات و نکم لکم اعمال چې په دې کې مسنون او مستحب یا واجب دي د مغز کنا امتی اغه تا طور تیار وی ګردا را راز راروانه چې میاش بروہی جي دمرا مبارکی دي چې الله دیبان قسم پڑلے دیرشم پارسوره فجر کہ وی والفجر زما د قسم وی فوقد سبا بیاور پسې وای ولয়াল العشر او پدیش پولشوبه دې د جمهور اهل علمو او فنست دې لاسو شفونه مراد دار روانې لسه شپې د ذلحجې ادي کې د اهل علم اختلاف دې دا رمضان المبارک دا اخیرنی لس رز غردی اوکد زلحجی دا اولنی لس غردی لدی آیات کی خوب اتفاق بانی دا لس شپور زنا دا زلحجی اغلس رز مراد دی دا رمضان المبارک دا اخیر عشرم دیر بہتر لگ مسلمانان پا کی اعتقاف لکینی اپا دی مبارکو شکو کی دلیلت القدر شپدا چی ربی کریم ویدائی وشپا دا زرمی د الله اللہ بنیز بہتر دا دا زرمی آشتنا دا دا اللہ رب لزت بنیز بانی بہتر دا غورته زور میاشتونه سلافا پاسا دری ati آقال جوړيږي الله دې سوچ راو دي زور زمون جوان نه ده سمرتی پدیوش پکې ممتاز الله کوم اجر راکای دی وجنه ذا اقل د سوچ فکر تقازام دادا چګورا مسلمانان په گرمۍ سر کی منزونه کوي روزی سی روجی دې سي دا دې د فارنجز موم قبره و خيرت جوشي ايوش په دومره مبارک دا دغه د ډېر نصيبر خل کو دره تي عقال الامر رس اکثر خدای الله حبيب وي اعمار امتي ما بين 60 الی 70 و یماد عام امتیانو عمرونا داش پیتو نووال تراوياو پوري دي اګه سازو خیال وي او ياو نا واتياو نه شکرتير جي اغله پګوت ايشاركي ډير کم خلق وي چاغه د اتياو نه اپل ورتيري وي فايوش پکي یو مسلمان شوګيرو کي د الله عبادتو کي تراويو کي نوافل او ذکر تلاوت کي نو ده یوش پی عبادت د زورو میاشتو نه بہتر ده زورو میاشتو نه دریعتیار سدپاسک کلو نه جوڑی ته ادل تقوالاوی چې د زورو نه بهتر ده ده زورو میاشتو نه سره نو ده بہتر والی انداز خالق او مالک لمالو بدا نو دغم دین مبارک و رزی دی او وفادی لسرجو کی را روان دی پدې کې د عرفه رضه راځي ز دغه میاشتې د نحم تاریخ تا د عرفه رضوي اوه پای د ذل حجې نحم تا د عرفه رضوي اوه پای زبر نورو غوړې اوه پای سم یو وی صاحب څنګه څنګه مرګ هه صحیح کم تاریخ دې عرفه د نن اومید لر و بس دا وزنی ناش کرنا ته غوزمو د جمعې په طالبانو کې شو هغه دمره وخت یې راغله د ز طالب لاګیې د ز دیوالونو برجونو نه لپټ بیا د ذل حجې نه هم تاریخ لا سوي د عرفه رس ورتوي واي پدی ور سکم مسلمان ناری زنانا رو جو نیوا روجه دیوا لدتی رشیوی مخک کال او در روان کال گناہوں اب اور تعالی معاف کی څنګه شو بای داد عرفی دو رزر جج چاونی وا صحیح روایت فراغلی نہ کر صدا حدیث ذکر کو بابسیان کی دا حدیث راغ لے نبی کریم نے ہصلاۃ والسلام فرمائی وَإِسْوِيَامُ يَوْمِ عَرَفًا احتصب علی اللہ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَسَنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ تا ادھا مسلم شریف حدیث دے وَإِذَا رَقِيدَ وَرَزِ رُجَاءُ اللَّهُ نَادَ عَجَرُ تَلَبْكُمْ چې د مخکې او درار روان کال ګناهونه وبس کې وګوره دین وايي مراد اهل علم لیکي چې واړه ګناهونه وي وایي د لوی ګناهونو توبه فوارث او بشر ته نو یو یو رښت کې موږ څومره ګناهونه کوو دمو د یویرځي صاحب درږار درځي غیبت سو رکو واجب غلط څومره استعمالو نظر غلط څومره استعمالو دما غلط سمره استعماله وغونا د دوو کالو گناهونه په الاله العالمین معاف ادا دمره مبارک او رزدا و رز وی شیطان د کال په دی ټولو رزکه دمره خفانی لک په دی رزکه خفای د کدل پتل چینن بالا دمره خلق د اور نه ازادای چې راغې سمزه دیشتا وې شهات وقال کې نور رز او کې دم رخفنی لکدارفی پرس شفای صرف وې ده بدر پرس د دینه زیات مخفف دک پدار جهاد کې د اسلام بنیاد لګې جو او الله مسلمانانو ته فتح ورکا نو دا عرفی رز عرافې او رز الله ځخن کو شوتنا د اور نازا ده ندان لس رضي الله عنه لس رضو فنيص باندې علما وې چې دا ور او دا بهتره دي ما حديث تاسو روان دیولستو د ابن عباس رضي الله تعالی عنهما جي فرمایي وې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي چی نشت دی ورزی چی عمل نیک دی فاغی کې الله تا دیر محبوب وی د دی لس و رزو دی زلح جینا صحابو یاد الله رسولا دی کې نیک عامال د جہاد فی سبیل الله نم غردی نو د الله حبیب وی ولن جہاد فی سبیل اللہ فا دی لس و رزو که نیک عملون دی جہاد نم مګردہ کې او سړې ووته د مال او د نفس سره نو ني مال واپس راغې او ني نفس واپس راغې ځان سره اسو مال بوتلو اغمد الله په نوم دا اللہ لارکی او د الله لپاره کې قربان شول او د زبدنه مو قربان شول بیا بده د دا دا اجر سیاوي دادہ بخاري شریف روایت ده چې دی ورځو کې عمل ډېر بهتر دی تچو سنه زمون ناری نه زنانا دې تمبلاو تړي اپدی کې دا مثلا د حدیث السوم مسلما رضی الله عنه فرمای ادازم مخنه یا داش پدی دې زنه خلک یو سنت باندې عمل کوي خو وخت یې کیم ام سلمہ رضی الله عنه فرمای وای چکل النس رضی د ذل حجرا داخلي شی بیا او تاسو کی بازی اراده کوي ناری نه زنانه شي قرباني وکاي نودید د دینه مسکی وي ختمو والي شي کم وي خطا اصل ف شريعت کې درستي انو كنا دموالي خو چمیا شروخت بیا د نونکو نالي ندي وي خطا لي سردي چې دې قربانيو د شوکم چې قرباني کوي دا یو مستقل سنت حیثیت لري بعضي عوام خو سم شول ورځو پوری نه کولایږي کدی افتحو پک هرڅوک تیرایي دی یو لسرزی سره لوکو نه وابلې او یو لسرزی خپل مثال په تور بری دون سر وختو باندې د پدی یو مستقل سنت د خپل پیغمبر علیه السلام جوړته حال او وبسللا چې پدې رضو کې څوک حجله لاړ شي او سپدی رضو کې عمره کوي ذل حجمرہ حتله نو عمره خو چې څوک کې نو عمره نه پس غصر لندای اخرای دې بس چل کوي نو باذ العربو له ماو پدې کې دو کس مفتوي دي بعضو دا حکم د حاجیانو د فارنه دي اسو کوې کده حاضر پاره ده خود عمره د سر لندول او قلول د دینه مستثنا دي لاړو عمره نه نکونه نه نه دي نو که خسر عمره پسې س لازم نه دي او د عمره او د حج تمتوکي نو د ه خبر داد چې ذرا حج راځي نيځيلي نو سر د خړې نه بلکې لړ دې کی چې دغه د هج د فارم د د سر څه وي اختفاط شي څه شی مسله باندې ها به څوک پوي شو د هج په مسله ته وایې به وایې ساده و ها په سوچي ولنو او کنه ورځو چې دوه ایا ژونه زانې چې د دې ټولې ټولنې لپاره ډېر ارزښتنا. ایا ترې کوې چې د نوم د پروت کارونه ته ور مارې دي. او دا حریم سره د الله ورته. دا حریم پر لوم خو کې وایي. او ور نه دغه راځي چې د یو څه دنيار دغه په ټاکه کې راځي او یو د نن ورځې ویډیو خاري ره مولا په دې ترتیب د عامه رضی اللہ عنہ تویو کا سراغ ہے مسنف ابن بی شعبہ کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سند صحیح ہے رمضان رو جی اف اسوم العشرہ تتوعا نزد علی سروجی نفلیو دی سب خبر فرضی قضاء ہو غردو مقال ناذر ربنا على ولما قال ابدا بحلق اللح بحق الله ويا ولدا ناج كما قرذ الدربان غفرك اخي نفس بنفله روجي سكن فولما وليت جدارا وايتن ذو ابو هريره رضي الله عنه شهيده نهر ذكره جست بعض روايات کې د وروجي تشریح هم راغله د وروجي تشریح هم دا ابن خزم رحمه الله داغه مشهور کتاب دی علماء له دی او دنیا کے شو کتابونه جامی کتابونه دي چې د خبری ټول را شتري راجمکړي یو پک محلا د ابن خزم تا اغaidh دے سید ابن جوغیر ابن عباس رضی اللہ عنہ پر روایت باندې دا حدیث ذکر کړی شینی شاور رضی چې محبوب دی په دې کې الله تعالی عمل یا ابزل دی عمل دی عمل د دې لپاره نو ابن حزم وای چې دال سر رضی دی د ذلحی او صوم و, و بالر بس او معرفه یدخل فی هاغا ایضا دا عارفی هغه رم پدې کی بعض روایت چې سندن ضعیف دي هغه کې د دیروجی دیویې وړ دی ثواب د خان خان عمر ذکر کړي خو هغه روایتو کې سندن ضوسته لکه یو روایت امام نصائی ذکر کړی خود اگر روایت بارک ملماء وی چیداز وعید تے خو نقص تے روجا پدغنور احادیث و بالی ثابتی دوم الممنین حفظتی رضی الله عنہ روایت تے ویسا لور خبری دی جلالہ حبیب بپری خودی نعا یود آشور بل لست روجی یعنی لہد زلحجیت بل دهر میاشت نه درې روزي او دويم ضور قات سنت د شबान مخ کې چلا یا سل ویسلو وړا څه خوب دي شی وایي ها غره تاسوري روزہ لس یعنی نهج ذل حجې درې مهر میاشت او سلورم د سباد مجنمو سکي د ورکا د سنت کول رواه الن دا حدیث سنادر رعیض دي خدا اعمال فنور او روایت ثابت دی نک صحیح روایت کې راغلي هر میاش کې ضروري دي سنت دي تاسو ري د روجي بارک صحیح حدیث راغلي د مسلم شریف چې راغور پلسما چې سو کرو جو ني سي دي یو خال ګناهونه په الله سکاي زابې معاف اته سبا ذر کا شنو با دا حدیث سند ال رئیس ده خو پر نور روایات و شرا د دي ثبوت راغ له ده او ته سلف عملم دار عرب مکرش لارشی پدی له شوروزو کی دینو هروزو کی په مدینه منوره مسجد حرام کې دا نه ورو جی دیری پابندای شرمیشي باقی با قاعده درست قانون غوړي مسجد نبوی کے دارنگِ مسجدِ حرام کے مسجدِ حرام کے نطول و مذاہب و آلو دارو جم پدی کی ذکر کردہ بلکہ دیستِ حباب قائلی دی, دی دیستِ حباب قائلی دی لکہ امام نووی رحم اللہ و ای وې مسنون سې دی تی نحر دا نس روزې د ذالحجې دی مراد په نهره دارنګ مذهب هنبلي کې مدارې چې مستحب دی دا نه روزې اود ظاهریو مذهب مدارې فرض چې د مالکیو مذهب مدارې چې دا ټول د دې روزې د استحباب قائل دی مذهب حل فقه کې داسې بطایش سنائے زموند فکر موتبر کتاب دے علامہ علاو الدین کا ولا بعثا بے قضای رمضان فی عشر زلحجہ وہو مذہب عمر و عامت صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ شیعن حکیعن علی رضی اللہ عنہ انہو قال یکرو فیہا وې دا عام و قول صحیح دی چې دا رمضان روزې کڅوک دی لاسو راځو کې قزاره درستی دی دا درستی و دی لاسو راځو کې نه روزې قزاره غرځي وېب زل دا چې په نورو کې قزارو غرځي بدایو سنای کې وې چې د دې روزو روزې فوت نشي څه په شوي په یعنی دا قضا خود دے بلو خمرا گرزو لے شی نکو دی تیرا گرزی لفی نفسی ہی دی خو غورا دادا چی دے نو ہو کدے نو روجیو نیسی آو در رمضان آقا دے رستو قضا دے که در رمضان روجیو پا قضا کی تاخیر مشتا لکه بازی زن یا بازی ناری نا بیمار دے سو ضرور روجیو ننیوے رمضان پے بل را دے اس لیے رمضان جی بیا دے ہا احتیاط پتہلوار کے ذکر ہے چیدہ مرد پتہ لگی نا اج مرد شنو در پسے بری واج کی کی قسم کار در پسے سوک نکئی داور لاص بالکل بلکل زی چہ مرد شه در پسے بری واج نہ کہی می خلار پسے حل علیہ قصتاب نے کدا چا قرض نہ غن ورکئی دا خورز مکہ نظام سره خارو لے اوڑا نو می خالا علیہ دی گنہ خو خود خور برخه نہ ورکئی گورکئی دا نو غره خپل چې څه کوي خپل او کوي اگر د بچو په تمایي اگر جوز څه ماته ورو جوړ لیک سره وي په په چې ميدوره دوره په سیولګو تعلیم می په وکو به په جڑا غریب لمورتې خفقې ګم د قیامت په علامات او علامات او زم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک خلې نه وروتي وای چې زمانہ اخرشی نو بچیو د مور اف لارنا قربانش شوره اته تاسو دې مشران مونږ نه ته زموږ یاداش مطابق فلار ج وناستو څوک به نه استلنه د فلار مخکجه خبره نه شو کوله نی پلار سره د خبره राणा کوله شو اوس فلار چې وی سره د خبره کې لومبه مواوزتنه او یا تل کرسی په ځانو وي هغه کې مور سره یې راایږي چې نه بچي میچرته و نه دا د قیامت علامه د چا مهاواروته او تقریبا اوس والدين اکثر د جاده ترتیب خپل بدون به شي ترتیب باندې روان دي پخپل ترتیب باندې سره روان تر دې پوری د قیامت علامه دا, دا, دا, دا, قیامت علامة دا, دا لونه د مور پلا دې ته وابداري وې لونه بمنا فرمائش وسلو لمنافلہ د قیامت علا مدا دغه حدیث یو تشری دارا جبريل عليه السلام 파 اخر وحک نبی علیہ السلام تراغل پیوناشنا صورت کې فردي پیغمبر علیہ السلام نو پی جندل او صحابه نو پی جندل غن ته پوسنه وکړه د قیامت باره کې تاسو غودا الله حبيب ور توای مل مسئول عنه باعلم من الصاع چې زموږ تاسو د ټول مخلوقات علم برابر د قیامت علم چې سرنيشته وي والله لطفا وي د دې لخراته خیر ونخو کې دا وي انت لذل امته ربته د دې حدیث یو معنا دا چې لونه یو ادا چې انت لذل امته ربها او بلکې راغلي ربته نو یو پکې وځاحت دا دې چې د امر افلار نه فرمانی و عام شي پښینا فرمانی عام شو په اوسه چې بس خبره نيز دی شوې ده نو چې دې روزو کې سړی نسی او د رمضان قزارې پنورو کې روغر زې د رمضان المبارک قزازی پنورو کې روغر زې سلف صالحین وبم داروجيني وي سلف صالحین نو و ذسلف ډیر اقوال دي چې ای بازارو جینی وجود نیو اهتمام کوي پدې کې نور اعمال تم توجه کوي زکه بازی روایت کراغلی وې پدې رزق ډېر ډېر روایت ته احبل کلمات وې سو ورته وای بای سبحان الله و الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر الله تقوی ټول کلمات د اذکار او که محبوب کلمات دانی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سو کلمات فل سلور کلمات فل وې دا کلمات فد رزو ک ډیر وای نو رز لاسته دا کلمات ک چاله یاد خو الحمد لله او ک یاد نبی نو د رز د پاره یاد ک اپا سونو ورګونو ته داس تر وای سبحان الله واله ولا اله الا الله والله اكبر دا کلمات په دې رزقي زم عزت مندو ډېر ډېر ویل پکاره دي خاص کر اول غفکار د چ نهر وجو لسو غنيدا عرفير وجل غټول ملاوتړاي وجه خبره باد تول ورته ملاوتړاي او خاص کوي چې سیدا غ خلکو سارا وکای سره د حج د لکونو خلکو د حج غمبه نوې د میاشتې ورسکه اگر جواب وسا نکړي د عوام چې حج لاړ شي یلته یو بل سره خبرې کوي وایي سکل عرافه د جمی پر حضرت خورش دې ری دلو د ی ورځ رستوکا په کې خبره وایي دا د مسله دا چې توی جې سکاله حکومت کوشش کوي چې د سلوی اختلا کو خلکو حج خراب کوي دا خبرې د حماقت دي زنا په هېدي چې ماله پته داونیه شولي دې شوي پلانې ورځاوې اورزو سکون غولولو هجمه هجمه تباع زکه دا ارافي رشي خلکو نه خطا شو, شو نو حج کلاړو ما غي ډېر اهتمام کوي زکه دې سرد لكونو خلقو د حج مواري دا غي په غاړه دا په احترامه دا چې رافي دا ورځ وروجو لسی د دوه کالو گناهونه کې الٰهی العالمین مافکای یو بل تدارا زرا یادويم چې څومره نېږيږي مشره یو بل ثاد نیک او اعمالو یاد دہانی ور کوي خبر رقم دا حرم شریفونو کې د غونډه استاد موبایل کې یوسف السرازی معشور صلی الله و نته پوسوکو ای سره چې مونږ نه یومیش پا نوچی او سات تیرشی پا موبائل بان دعواز راشی ان اللہ و ملائکتہو جسلون النبي نبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمان ناغتالعباو راوی جرد جمعی رض دا ممتیاد دیہانی راکے چی جمعی پشپاو رض پا نبی ریح السلام د درود سرے دیرلوی عجر دے جمعی پشپا کے عالم خلق لے جو خبردار نن د جمعې شپه د روح شریف له زور ورکه په هر مې د مسجد له وی پیښوم راولما د جمعې پر ازبانې د جمعې پښپښ خطبه وي او د جمعې شپې ټول له وی ګرنن د جمعې شپه را په خپل پیغمبر باندې د روح تبلا او تړای نيابل فد نیک او رزد اعمالو یا دهایی شړې ورکه او دغه بردا چې حاجی دا روجا نويش کنه نو کوي دی واجب را وهي بهتره داده چې د دې دې دي. دغه رسوله خراغلي عائشه دي رضی الله عنها په رفي پر زبر جوه او حج له ببره طلع وتخطل نبي عليه الصلاه والسلام خرجند دي ولې؟ صلى حبيب حجۃ الوداع کې او عرفات میدان کې او د صحابه په من کې اختلاف راغی چې د نبي رسول سلام نن روجش تک نه. الله عز حبيب چاچی وا اباص رضی اللہ نو بی بی وا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنها هغه ورته یو تاسو اختلاف مکه وجې درته اوس معلومه چې پیغمبر روجہ تکنا دی او په پی نبی علیہ السلام ته ورته کړه خدای الله حبیب را هشتول فوخه کړه فوخه ولاو نا که په ورته لاسو مبارک کې ورکل ټول خلکو کاتن چې لارفی پرزد الله حبیب پيوست کړه او په وخت کې زوګ ناز دي ورو له هلكو لغکاری زو کټه د ټول صحابه په تاوي السلام نن روز دشتا نو وي خير پیغمبر عليه السلام کې خير څه کړي چې আজি دغه د نڅد الله حبيب ډېر شفقت الله ایت طاقت ورکړي وايي کورژن وي پروا نه وا خدای فکر وکړو چې رسټه امت برازي ورستو امه مت برازي نهې له مشقاتي درنګ الى الله حبيب دې لسر رزقم په هرڅ کې روزا نظر دیوله ديته د حاضران او د اسان و الا رحمه للعالمین کلی کې غپېښمنه ام کولې شه اول ته خلق مسافر دي نذال لسر زانه روجید الله دې حبيب نا الت ثابت دې دی روزنه آ... مزدلیفی لراسلو تو دا یو مسئله دا چه دا اللہ حبیب دا مزدلیفی پشپت حجود میدی کری او قصدن عمدن اداسی کری دا امت دا سانتیار دا پار دیکھ دا, دا حاجی غریب زری زری شوی دا عرفی پر از بسار نتر ما خام دے پا مندو دے ابیاشی آغازین راروان شنو دری سلور گنٹی پیدل راغی ابه فخار او کشپته رکا نو دا الله حبیب دو امت دا شانته لپاره سکړي موږ بچینو د ماولیز خو تصاعد لځه ک پاسه مچل تاو دس ک نو ګنډه یوه نی م پهله کیږي ا مونږ نشي ستکه کېږي اې نیوزو په شردت اون کو پیغمبر د دې کړی زموږ د تہجد رکھ خیر په استباب پیغمبر علیه السلام کې کی سکړي یا غصوله کې خیر نه اسی چی ذتدا الله دا حبيب تابیداری لک څنګه په کول وکړه مدارګي چې او شه ندکړه په نو کول وکړه دا دا نو حاجی له بهتر سره چې دې دې پدکاو رضواني روزو ندي او دې روزو کې ګوره قربانای مسائل می داور از دې قربانای د مسائل نو مسلمانانو ته غورا دا قرباني یو نیک عمل دیو لی دا عجر دے دا دی او باعث با عزت اجر دی نو په کار دا د شهر مسلمان په خپل مال حلال باندې دا الله درزا ونګي په نیت باندې قرباني وکي په ګډوږي زکی دی او کس سیوا دا شکر شیشری کیږي او په غوام میخا کی وکسان شریکی دیشی خدا کوشش کوئی چې شورکا دیدہ سوی چې دی کاروبار سوی حلال وی مسلمان شرمولم ندی پکار و دیدہ سی صدیر دا وقت تایی سناب پکار دے چې دا غم مال حال درست نوی نیکان نیکان خلق چه دا غی مال حلال وی نو قربانی پکاره تورن شړې ځان توکي ته غټثار وی باندې ځان لګئی چې لیکه پګټ کيده الله حبيب اکثر پګټ باندې کړي جگडान راوستي شول برګ برګ وخري اپخولو مبارک ولہ شعبان ذبح کن او بسم الله و الله اکبر وي او انس رضی الله نوې موقع تو جل الله قدم دا غې په دې طرف باندې او بسم الله الله اکبر طریقتا دا ورکه چرګې نه والي تر وا پوری او شې ذبح کوي مستحب د دې چستا مخم کې بللې او د ساروي مخم کې بللې ساروي چې په دې ګس طرف روغورځي د هغه مخ په کې بلې تراشي او چونکی اللہ اختل حبیب رحمت لیل را لے گلے عالمین یواز انسانانو تیریانو تنویدی زناورو تب ہوئی چونکی زناورو دا پارم رحمت تے تا سی مسئلہ علماء لی کلی وی دیر درست بنا ورکے چی دیر پا بی رحمی دی پزمک رو گرزو لک کوشش دی سڑیو کی ساروی روغن تی رو گرزائی او پا پس چالا بی محلالینا چالہ په ذمخ کې تیرې نه د مصلن چې یو زناور د بل مخ کې مذہب هکاوه اخستی ولې تړلی نو ای کاله چې زفه کو زر زر ختي پره نه زا دای چې سم را او خځې نو د روح و تو کې آسانتي او الله رب العزه او الله پیغمبر د عرشي سره د شفقت حکم کړي چالې تیرې بلکه رغونه کټ کڼ نور مرای په لونه دې ځکه دا خو څه سزا ورکه مقصد د شریعت ادا کا کثال شریعت یی دي چې ګوندرا رغونه کټ کا دور مرای کټ کا تور سره دوکی پوره مږي دی له جنه ماشینی زبه زمغو هغه شرعی نه بلکې هغه د تعزید اوس مشینی زه وروتي په خارونو کې کافر ملکونو کې کی مخ کیو زمغو له په اخیق نو ماشیلی زابه هکې د سخت طرف نه الهلې آثاروی نه سره پلو غورځي دغه غور یو پکې عذاب راغد راغ سنت نه شر... خلاف راغې یو سنت خلاف راغې شریعت وای د طرف نه پیداده نه بل نه شو شریعت وای په پروتې پیدا په ولاړ نه شو او هغه رجنه به کټکه دیږي د څټ کټ نو څو رسوره په لیکرالن دیو جنہ ساروی پریز وای دې چې څومره لکه ووی د دې زفح مقصد د شهرام وینه د بدن نوځي څومره چې ساروی ټوونه ووی نو دم روینه ډېر وځي دیو جنہ د دی چرچر ګوډی بارک مثلا لا لا وای چرچ رضا به بودا سي پريګه دا دې چې څومره ټوونه ووی دم رفينه ډېر واتا ترګانو والو مو قتلې کای چې زبوی پسند وکي ور بدن نکي نکې خپخوا ځي نکې وذر خځي نور دیما وینا خو پکې پره وا دی وای چې سرګادو اړوند د بازار کې څه کوي سره لید دی څه مساله چې کتابو د سری کې دی د سومره کلا او ټونف نو وی نو روح ته دا او د شریعت حکم د شفقت ته بل دې ته کنه شرع غافاصد ینه د بدن نه خارج شي ناغه جبه کیږي چې څه بس یا په گرم ووکو واچې یا په سندو کې وردن چې نڅاو خزن لږه توازو خزن دا مسله زمندو وي ترڅو چې ساروي 160 نی نو سرمن مثینو په واسه زکه دکې خو چې د ساحرات کې تد شرمن وباسه دا خو د سزا ورکې اسمره چې د مخالفتو کو لو د پرځ قیامت دا غي تا نه اور صلیچے ساروی گس تربانے واچے کہ بلے پل دی ول کو نو پدی گس لاس بداغید سر طرف ت مریونی سی اغه تبم لاسو کیونی سی اپدی خلاص ب بسم اللہ الله اکبر سرا ا غضب حکے نو تام مخم قبله لغه او دو ساروی مخم قبله تغه نبی رسول اعظم عیشی بی بی دوی هیمال شالرانه په پګټه لګته راکا او ګډي پزم करावा شو لو او کو بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امه محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذحا به ای الله ذ محمد الرسول الله صلى الله وسلم دا قرباني قبوله کي دا غيده امتنا دا آل نه نو قربانای کی ګور پیغمبر د ټول امت نیت کړي په یو شکی د ټول امت نیت هم کولای د مریدم قربانی درسته د لقباز امکان بشي تر سوچي ژوند دي د والدینو د طرف نشکې قربانی کوي رضی الله عنه یو دو غټان سب هکول علی رضی الله عنه د چاتن سپو شو کوجی داسری په ماده د الله پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې مان اب قربانی کې نفعنا وذح عنه د الله د حبیب د وفات پس مل رضی الله انو سکون دوه ګردان به د نبی کریم علیه السلام نذب حل دابو داوود او ترمذی شریف حدیث ته دابو داوود او ترمذی شریف حدیث ته پکاره دغه چاله زبحو ورزي چې پخپل زبحو اور سنت طریقہ دا نوځګول په کژانانې قربانۍ کې د زنانې سب حب صحیح ده زنانم ذبح کو لشي الله وبي په حجۃ الوداع کې سل وخان قربانۍ تروستيو سوره یې ګره قربانۍ خو یا او راته خدا دغه غبر شان ده سل وخان حجۃ الوداع تروستيو نو درش پیته په خپل مبارک لاص ذبح او را غي عمر عمر مدرس په تکاله باكي چاړ علی رضي الله عنه تورکا نو باكي غي ذبح كن انا زمونږ پیغمبر معجزه وار انسان اوري پيچدي په کار زاره شومت يانو مخفل پیغمبر بي جدل ويو يخانچ ذبح كل روزان ديوبل نو خان مخكولو چې پیغمبر س موږ مخکيشو موږ ځل هكي ګور حيوانات پيچدي غټه پیژې نه وني پیژې نه پی امهتونه پیژندو داغه په سنت دی په بدل کې شرعی رسو پیژې دی الله حبيب وروه مې پیژندو غټه پیژندو صحیح حديث د ترمذي شریف کراول دی الله حبيب وي ويلي لا عارف حجرا زوس مغه خانه جنم چې ماته لا پیغمبري نو ميلاو او محمد بي سلامتشولو اللہ حبیب چی باکانی سر تیرے دو ناکانی بوئی اصلاة و السلام حالکہ یا رسول اللہ بازی بوئی حجر اصود دے اصو کوئی جلائی او کانی او دمکی پا کسو کی کس پا بادو کے پٹراغلے نارنگی اونو پی جندو لالہ حبیب بارتا لالو لیکن دم دا مشران چی بو پخواب بارتا تلو سا درب پزار واش و لزان دو دا نو نلری ونی وای شي اشاره او کر امندکا ا دی بل پھلا مون دی ایتھے می اشاره او کوونو رامندکا ا د اللہ حبیب شاہ تے دیوار او شول جوړ کو چې نبی رہ السلام حاجت توب بیا او خپل خپل زیت لاڑے نوور او دی پی جی دی اللہ دیو کی چې مونگا او تاسو خپل په خپل پیغمبر پی جن دل دی چې لاغه پدینا ملو کو عاشق کثم د کفار کی پی حاله کې کفر کې هغه پیغمبر یې جوړو ابو طالب ګره ایمان نه دراوړې خو چې الله د حبيب د اول نکاه تاړي لیکې ده دا دوی تړلې دا هغه واجبو خطبه ویلې یو زما د هر ورب د مال په اعتبار باندې کمزورې خو طرب کې کو سوق د سرت علی د وزن شړې دشتا عربو عربک د پیغمبر علیه السلام د وزن شړې دشتا ایચ્છا داسه ورته لو خلکو تسلیم کا چې او د نبی د شان او د وزن سره دا رو د کفار دا سکو دا کفار هم تسلیم ولا چې د الله د حبيب د شان غن ته شان بچا وګوره کې سره هیڅ تسلیمای خو خبره نه مني دا کافر هم تسلیم ولا خو شکوره کافر هم تسلیم ولا د الله د پیغمبر پیجند لازم چې موږ دای د سنتو استتبا او تابعداریو کو او دا اصل محبت دې پیر سره دا الله دا محبت داوی کوي خدای له دې د سنتو تابعداري په کليشتا نه دې په دې داوی چې زمای زت مند سره دروغجن دي نو هر یو کس هم په غاو په اوخ کې شریکی دیږي په کار داده شټول مسلمانانو مال حلال وي چې دا قربانی د قبولیت مقام ته ورسې تا قربانی الله ده قبولیت مقام ته رسي ارواح ته تقسيماين ته علماء او نارو حوراي प्रकार دي شدا د وزن په اعتبار وي چې پوره په پوره شي طاقتن باندې وزن او لكو کسان ديغه ته نو وزن دي او کې کوم وزن وګراند نه شريعت حکم دي لکه بازي دکاندار لوي زکات بوباسي نا وی به غټ غٹ غټ حساب وکم چیرې د شلو زره سامان د زو به د زیر شو حساب کوم د غاړه نخلا شي لا د الله حکم دی د یو یو شی حساب لګی چې زمادي دکان کې دادو دا دو پیر دورو پیر سوده دادو دا دا دوره ده اپدی کې دی یو لاکو کو شرمایه ده او دا, دا, دا زکاة صاحب بکائی. تا دے وی د کال د زکاتی حساب پکې کوي کدی وې جرګه د الله د غضب غیر رسول د پاسه مقرر کم فتهمینا د غاړه بیام عند الله خلاصه نشوا لکه دله خطول مال حسابول پکارو واسه نه چې د تخمینا لګی تا په ذهن قتا سی واو لګول کمی نو راغي به سوکس کړي راغي به سو د تخپل دکان د مال د ټول حساب بکي کې اوسله وې د قربانای وها او دا تل له کول خګران دي دا ټول عبادت ته دا ټول څه عبادت ته کدی طریق و الہ العالمین زموږ او تاسو نه راضی بل د عائشې رضی الله عنها روایت ته ترمذی شریف حدیث ته کوئی مشت عمل د بنی آدم عمل لذې کړه بنی آدم پرز لوی اختر چې دا ډېر محبوب دی الله تعالی د ویل تو یو لږ کوئی زارو به پرز قیامت و ازلا سه ها د خپل کوخ کورونو د ویختو د کپو سره برابر زي نوې خدوز نه په خوشالۍ باندې پکاردارې چسړې قربانيو کي او مذہب هنفي دازمو چې په یو کور کې پینځ شپه ګورو نه اي د ټول شریک کار په کچري جدا جدا شینو ارو سره صاحب نسب جوړيږي نو په هر یو ځان ځان له قربانی رزی دا څه په شي په خبره واه ا قرباني دره رضه در دې کې بعض مذاهب کې سلوور رضه دا اول رضوانه به تردا په دویمم کېږي په دریمم کې کسانه اول رضوانه فاتشوا ياسې پرخوا یاد شه د دې قربانۍ وی شدا یو بنولو کو بلب په یو له سمو کو بلو په دوه له سمو کو داشین کول شي د چا قربانای دی دی هغه غریبانان الله ورکی غریبانان الله یی باید ا قربانې د واغشت د ذبح کله کا باز دې کان خلک مدارس سره لیږي غریبانان الله ورکی چې قربانې یی په د فارو د قربانی وکړي نو قربانای فارو دی واغشت بل څه ورکول شي هغه کې د علماو نه تپوس کوي تدا غې په اندامونو کې څه نقصان وی یا لکې مکې کټ وی, وی. نه یا نور اندامونه تاسې ټپ ټپ سروې وب سره ناري بلکې خپل مزيدار خپل سروې دی وایي دا ګټه سوکته دې د الله حبيب صلى الله عليه وسلم خپلي ګډان راغستیو خپلي ګډان د الله حبيب صلى الله عليه و علیه و سلم اغسطو د قربانای دا شرمنه حکم امداوه د قربانای د شرمنه چدا تا سرمن ورکه نو مالدارا غریب او مدرسو ټولو لور کولې شي د قربانی شا خرڅه کا نبیا دی پیشي د صفقهو لیکري غریبانانو لبه ورکه کا مدرسه کې مورکه نو پويې چې دا د مدرسو کې خلک زکات او اوشر ورکوې نو پوي کې مطلب مدرسو کې او شوه راته پیسې نه ورکې اغه خلک مړو شول زکات ورکوې نو راته پیسې بس ورکې اوس د مدرسو ټول نظام د مسلمانانو په زکات او د دوی په اوشر او د دوی په قربانوري اها خبره دا دی په لور را او اوسړه لکه علماء د کلیه تاسو د خیر خیرات د قرباني او داسه کس لور کی چې مز نه کوي نشي تماشه کوي نو مسلمان د تعالو شغلی شي ورجستار زکات او قرباني او رشوه خوستا ستاپه که پی زوا کو ځاله د نشي شي زونه واغسټ مز زکات کو دیو خو په رشوه سر حتا ستاتې سید زکات لګې دي د او کارو شو. یاو مدرسہ پی وشلیدا یاو بچی ته حافظ قران شو یاو بچی ته عالم شو نو استاده پی سه څو مره خیر کې ولګی دي یوه د خپل خیر خیرات د پاره خله خزه مسلمانانو ته پکار دی چې دا و لټای خله خزه چې هغه عرب مسلمان پوېږي چې بای دی دي کې ورکول خدي اته دی بل دې کې ورکول خدي نو خله خزه د عزت مندو مسلمانان دا خپل قربان ای دا پاراو لٹھائی وهم دا سیوی خپل خپلوانو اخپلوانو لم ورکی غریبانانو تم ورکی خپلم تی اخری نبی دا سلام غسل او خان زب نو دا روخن حکم او کوئی لگا لگا ٹکڑا را پرے کئی او اگئی پہ او کٹوئی کے بان دکل داغی وخیں مخورا او داغی شوروائی مسکلا او ټول ٹھول صحابہ غریبانان فقیرانو د دا مالدار د دا قربانې غو همالدارم خړې <تصفح> لکه مالدار سره دې تا قربانې کړي هغه خوړې نو دا د دا مالدارو د دا فارم سم ممنوع عن رب د پدی ترتیب زمای عزت مندو چې مونږ غوا تاسو د قربانې مبارکې سوچکو او لاکم مسنون اعمال دي ته د مخف زمای عزت مندو مونږ تاسو متوجي شو نبي عليه السلام په مدینه منوره کې لس کالا مقیمو او ترمیزی شریف حدیث کے راغلی ابن عمر رضی اللہ عنہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ تے عشر سینیل یو دوحی رواہ ترمیزیو تا اللہ حبیب لس کالا پا مدینہ منورک دیرو او لس کالا متواتری پا قربانہ ایوانے سے کڑی پا قربانہ ایوانے دا اللہ حبیبو دا دا رسو دا اختر دا اختر نو پسی قربانی د د موزنا رسول اخر مسجد شي د اخر مسجد شي نو دي پښي قرباني دا چا کړه اخر د موزنا مخه قرباني وکا د د قرباني نه شوي لکه صحابي نبي عليه السلام تراغل ورکل عملت بنیت سموي او چې سنت نه د تش پنیت صحیح کې دو عمل نه سنت عملت بنیت سم نه ولا به شوي عمل نبی رسول الله چې موږ سره موږ کو دا موږ نه پس قرباني وکړې سنت تور رسیدو یو صحابي راپاسید ابو برده ابن نيار رضی الله عنه یو قربان ما خو موږ راتلم مخه مي قرباني کړې داولې وي ما سره یتیمانان غریبانانو او ما ویل اخر رز دای بناري نیت سم دې کنه دې ز یتیمانان او د غریبانان په نیت کړې نیت سم دې خو سنت ورسره تدا خبر غلط تدیسو گوئی نیا تیسام کوار کار سمیگی نا چه سم دینی کار لدی نیا سم کنالا بخبر سمیگی دا اللہ حبیب ورتو اشاعتو کشاعتو لحمت ویستاخو تشا وخشوی تشا سشوی وخشوی ناغو دوبارہ قربانیو کا نکوشیج دا پکار دے چه دموز نرستوی قربانی پخپلو لاسو سڑےو کی او دا ټولو یوي وي خبرې ل حاس پهکیوکئ چې کم مصمونو طریقو سرواورې دل دا مصونه طرق مصونه طرق ده چې سړی تکبییرونه و تغیرونه به شروعور کېږ د رافه د سبا د مژنا د دیارلهسمې د مازی ګه پورې درشت منځونو کې تکبییرونه دي دا کو سوق د جنه مسجد کې ځان لکې کور کې وای او په کلاره به او ناری نه به په مسجد کې وای په دې ځبه وای چې جمعه ته لخر مزلزی ادبالنمبه وای او راتلو کېم وای تکبیرون الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرون د عرفه د ورځو شروکیږي فقار دکه امام نه یریږي نو شیوبله سړې سکی اده پتی ز ویل فقار دی نو مونږ چې کمزه کې ذکر پتی ز نشتا په ډسپیکر کوه چې کم پتی ز وې نو کوټا بلو کو आवाज مې دخلي نه نه دغه شان د دا چې شرط انېش ته نه دیار اننه خوب کولی شي بس موږ ذکر لمه اپتی ز ته وایو چې شرط ذکر سره لکه ګوره د تلبیه پتیزه سنت مقام روحاء د مدینه منوره شریف او زیره د روایت په دې کې صحابو ساحابو په تلبیه دمر پتی زوی چې مقام روحاء لور ارشید نو وازونه به بی بیان واست اواجی ټول مرجاړي وي الله حج, و حج, و دا حج, دا حج مرد مرد او حج او چې د حج او دمرې حجرام یوته په مرګ به منکه خطبه تلبیهونه وي کله زل چرته وي په مینا تورو ادم کتام لا زاره الکه سوده کا د پارس کار کوي دا کی غو شوقی تور سره تلبیه صحابه کرامو به داسې طریقې سره تلبیه وي بقامه روها مشهور زید د بدر په لار شب تل تنو دغه ځای د مقام روها لکه حدیث کې راغلي وې دان چې مدینه کې ویل شي شیطان منډي کې مقام روها پورې لړش هیڅ پېته نه لده تقریبا ته صحابو خو ډېر د اخلاص باکو ک شیطان هیڅ پېته نه لری وته تولو اداغ از یو مشهور کوئیم دے او ایدا دا پخوانو پیغمبرانو دا وقتون دے او سن پکڑے دا خکولی او بولی خو لکترویوالے کئی سعودی حکومت پی پمک لگولے اداغ مقامو چې نبی ریح السلام پلونو او زنانتا پسو ایدا سوگ دیو اللہ پیغمبر دے دا نبی علیہ السلام شان دا بادشاہانو دا وزیرانو لیدرانو لکه لکن انگو چیو سوگزینو مخکم کسان روان گی رستو موی لار اپریز ای تا اللہ رستو روانو یا بمنز کے روانو دا چاہنے ہوئی چی درش ای پیغمبر را گئی ناکسر چی چا بنو لی دلائی تماشوم خوارودون کے معاشومی دا سی روشت الله دا اللہ وی علیہ آغا حجن یا رسول اللہ تا مقام روحا مسدر تا اللہ حبیب دا دی معاشوم قال نعم ولك اجر الله حبيبي او د ده جمشتا الله بته لا اجر درکای الله بس کای تا تب اجر ادي مقام کې غزنانه نبی رسول الله صلی الله علیه و اله چې غیله پته و چې سید العالمین دی ریږي راغي بچی له دراو وی کې لې ونتوبو فیریانو فی مدالا حبیب تا عزنان اللہ رکی و لاروی قربان پدی ماشون بالی بیماری را جی توڑ پور پریشانا جی مدالا حبیب ماشون سور لیل و لیو چکڑیش و مخلی کی خو اویو اخرج عدو واللہ اید الله دشمن اوزر تی زد اللہ رسولم او عزنان تیوی دا ماشون والد چې واپس رازم ما تا بحل وی چی تکلیف شتا کنیشتا اویو د الله حبيب چې تاسو پر اته نو هغه صحابي اوเหล่า دغه د حبيب د انصر روشته د الله حبيب ورته د معشو صحاله او الذي باسك بالحق هغه ذات مې په قسم چې تاسو په حق را دي ګريستا د دم نفس ایست تکلیف نه راغره هغه دغه غدا نه هدیه پیغمبر صحابي ته کشا کوشا دوه نه پر او داسمه ګور جن راخليږه را یمات شي د یو تروانه یو ولا فريزا نو دا ماکامه او حوا د صحابته ماکامه او حات رسیدل فضمرتي تیزه به تلبیه وی یوازونه به داشتو د دې کی ور تکبیر پتیزه ده پتیزه تیز وای عرب بیا پدی تیز معنی عمل کوي ګپلار روانيوم چيوي تکبير نه وای الله اکبر کبیر والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وابسيله خطه عزت زوي او د سنت او حق اغه سكي ادا کوي بلکې مش کوي ته اخترونو کې تقدير نه وای نمبر پر نمبر دا سې چې ساري وختي مزلبال تناسب د حرمه له مزره ګيرول هل الله در ټول umat پزونه کډه مدیني او محبت شو له او کفر وي چې موږ څومره مهنته کوو او د مسلمانانو د ژوند او شو خبري او ژوند یا الله د حبيب محبت ته تا ورسره بچم سبب د کی وز بدن کوي او قسم دي د ندي په ناموس سر د ټولو نمخ کې سکه قربان هاي د ژوند کې الله د حبيب مسجد دمر خلق مسجد ته مدینه نبوي ته مسترازي ځندازني اکثره مونږ چلتا د اختر موزرا نو پښیمانی یا وابه د وابه موسيقه دا زم تقريبا مونږ دوبجي روه ووټ پښیمانی نو چرالو نو کاته مسجد نبوي دروازه بند دی ورته په مشکل رااله دويم شت کې سوچو بلکې د یو د وروځره داسه د مسجد نبوي کې د امام نو مخکد يل لو خلق د ورځې د زهره لای یو صورت د مخکی فتوا ورته وای کښه ک امام نبخکی وی جائز دی نو پم پم د اختر په مسکې د امام ن لکونه خلق مخکی ولاړ دی دا غته د علماء فتوا دی امام مالک رحم الله و مرجو قول او وکلا په مرجو قول باندې مسی یبه په لوګره وای کم خلق چې پکما مسله کې مختلا شې قول موتبر ته د هرج مسلو کې زموږ موليان ابتلااد کې راغلي زموږ موليان متلاوي دایي خپل پکې مواایبوري چې نن دا, دا, دا, دا تکلیف ته سبا دا تکلیف دي زموږ د ائمه احنافو کې یو لوی امام نه راغ مسلک دا چې د دا باران خټه پلي دی توجه وکړه راغ په ملک خټه نه یوه بعضو ملکونو کې شګي ا کاني د خټه سو پترګو وی دي نه ناغه د باران خټه پلي دی را یوځل راغلو دا, دا خټو زه باران شی او جامع کي صفا وا ټولي ترجمه تچلو جامي په خطو ټولي تکړي و واپس راغې به جوړه بدلا کا نو بیا شي ترجمه تچلو به جوړه ټولي تکړه وا غزري پیریدا چې وک لخر کي فتفور کوي د باران ښټي پاکي وی وی چی خبره وایي نو ده آغاز علماء په د هچو مسلو کې مبتلا دي دلته خو چا څه دي دي لکه شاید دي دې دلته واللہ سن دان سب رحمتہ اللہ علیہ و فرمایو و ایذلتمولہ خلق ولحج خیر ورتوی گیټه بداسیونی چې اداسیو دل اسکا پر یل ته خلق کری وی کی په خضر فان دی ولذلته د شیش طریقه خی چې په دی کې گیټه بهونی شه د علماء کول سره هغه د حج په مسالو کې معتبر دی زکائی فجی کسې هاي په دی کې مفتیه دایو کومه کې ناشته چې څوک altitude تکلیف راوې بلکله د تکلیف راوې نو ی حاجیت آسانتیا لټای شي نو د څه د علماء که کنه بعض ځولو د یو ځری او فتوا مالا شارړه مونږ کبایلو کې وي جرګي باندې پیسې غسل جایز دي نو ما ورته د فتوا غ په خپل ځای د رکړه خوا خددیه مسله باندې ځپوي ګمې ورته او د دبل بچ ہے اسو کول وای بای زموږه جارګه پکې نو دی وای کې زموږ ضروري نو کما خام به بچي سخورې راي ورته وای ته 3000 روپۍ راس غاټې ک دواره دې زموږ په جارګي اوله کې دی او کدی و نا کې دی مونږ به 1500 روپۍ راس درکاو دې تاسو کوم ناروا نه وای اته جارګه داسي چلتا لاړ یولم یو لا کرا لا بللم یو لا کرا لا اي او دغه حضورين کې را تکسين ک کله کله ما سردا طالبان مونږ کې خور نو دای له جواب وګورئ په ټولې لیکلې او جرګه اوټل مې جرګي وال کله ما غون دي پکور کې ساګ او څر اوټه ایم نمومي او جرګه په دغه کله کجرا او جماعت کې ټولې پورتل کې جرګه کوي نالته اوټل والے له یو کله مال نمکین ته حقا اسو کله مال سي خو دا جرګه نو مالې په دې مسلوه غوښتنېږي په دې څه پوری کوم د دې په لور دی سړی رښکې په خار کې وکار کولو په بل ځړیو له یو سره ځان دغه کړې دا خر کې کرا چې جربو کې لواچو قسم دې کده چې دا د لري ګاډي جلي کی دومره پیسې نه ډېټي له قسمره چې جربو ولا ډېټي اوس په مفتی لګاتې خبره نه کې لګه علاوه حق ګره په پیسو په جربې ولا سم خبره کوي نه ای ودان سي کوي چې ګوري چې دې سړی کې خلال سړک لګي وی مونگا میاش ٹیم بیاور کو میاش پس بیا را شی بیدا نایوڑی چی پوشی جدو کی خود رکنے لگی وی رو را مونگ من من زوو تو خودت خبرتاسو پوشی که یو بای امرا کوایی دو نو هر سوک چی پیو مسلہ کے مبتلا دے ناغتا داغی مسلی سکی گی داغی مسلی پتلے گی سوک چی پیوشی کی مبتلاوی داغو قول پا دیکی زمائی ذتمند معتبر دے الله دې کې چې موږ تاسو سنت طریقې زده کوو او په دې باندې تاسو عملو کوو دا را روانه میاشي چې جمع راځي را خطرې وي هباي نو سنت تاسو څه صدقه کړو څوک څوک قرباني کوي لاس وچکې یو ذرا دې احتیاتا مسكينو کو نو برې ذنوالاي بیا ولا غوته موړای چې قرباني کوي بیا نو کو نو خپل پیغمبر او سنت مجوندې کو حدی رزقی دی په نووسو کې کارونه مارونه چې څو ورځې دی راغه پزاره مای مربای کار نه ځکه نو نه سیکانا دا که واورکه کې خو به نه دی شي اوبای مدیر وجونم توجو ورکه چې کده مرقطه لګینا دا اینده نهرزم چې نصیب کې دوی کنه نو یو د نشا په نصیب کې راالي دوی اچان راځي چې دا دوی او کنه نوې کو او طرف ته توجه کوي قربانی ک شو کمال ده نو پکار لږي ديو کي د قرباني مبارکه جمهور علما د سنتيت قايل لي امام ابو حنيفه رحمۃ اللہ علیہ ور تواجب وي که په ځانيه د ښې نومخاره خير دي د او د رزونه بغیر د د غرضه مباغیر په سره سمرم ذبحو کي خود قرباني غاچر حق نه دی لاويږي په دې رز کې کماجر ده نو پکار دا دي چې مسلمانان پدي کي شوق او محبت سرا اخلاص سرا حلال و تیسو بانے دو سمدہ سے خلق سر مرگرشی چلا خلق کاروبار درست ہوئی چلا قربانی اللہ قبولا و منظور کی ندا بچر تیو عمل قبلی او اغبا اللہ رب العزت دنجاتی او زریع گر زیر تو رمک جمع کی جمعہ کم تاسو تدودری جمعہ ہوئے لیشو ڈاوس اللہ ایزمو د حکومت په حال مان رحمو کی بیلو نئے زیاد کڑی نا مساجد و مدرسو والد بیلو نئے تنگ دي نا ہر جو متاسو دی بیلو نئے اخلاس کوئی جاکہ مخی ودوہ ذرا دری ذرا بل رات لو اس لفظ ذرا دولت شل ذرا صلی ذرا بل پا مدرسو رازی نا دیکی داستا سو مسلمانانو په دی ام در دا مدرسی چلی دغه مدرسو نه فارشد حکومت فنیشتا دا دغه مسلمانانو په دې لګو لګو په صوبه نه مدرسې جوړېږي اپدې آبادیږي په دې چلی دغه مدرسو کې مدرسيید وی په داږي څورا په داږي څورا ته د مدرسینو ټولې تنخواهانه د مسلمانانو په دې قربانای والی د مدرسو ټول تنخم نه وغلو په صوبې الله خیر او برکت شه تہ مدرسہ بریزره تنخایا سلوری د پزونه سیوانی او بس الله ته مدرسو د کموري فتلا الله په باز لکشي کې دمر خیر او برکت واشي چې په نو نو دي شرطاسو اخلاص کوي لکه څنګه خپل بچی را لګي خپل بنات را لګي د دې مدرسو سره اخلاص کوي هر سره یې راځي د جومې پر از باندې د مدرسو خام خاصه الله واستاش په مال اولاد کې خیر او برکت شي دا مدرسو دا نظام بم پیروانی بازونو کې نیکان خلق وي ناغي خاص خاصې زولې زمواري غستي دې دلیل کې اونېک نیک اولاد او بخي د باندې مدرسې کې نور ان په جماعتونو جوړ کړي هغه با اکثر بیل ورکول د حقاني غنځلوي مدرسې بیل به ورکول مداظي مدرسو کے نیکان خلک دي او شيزي مواري والي چې بي بل پما یاد اسلانه شي پما نومو پښتنو کې خوغه شي نشته پښتانه په دې لحاظ سره چې په دین مال لگول دي به انتها در صفر درجه کې دي دصفر صدر جکیر دیو جن دا غیر نتیجه دار په دی پنجاب او دی باز یوونکو داسې مدرسې وی چې طالبو للم لپه کې دمر ماہانا خرچه ور کوي چې دمر موږ مدرسې نه ورکو او خلک یې یا تعاون کوي ای مدد او نشرت کوي تاسو د دې خلو مدرسو سره کوي چې دغه پیځي وبوبل لا را لګي ای زل الله ما په عمر کې زکات نه دی ور کړې او خوږي کال تیریږي یا پا یوسو لگی یا پا بلسو لگی اللہ اخفل حق چاہ لپریجینا دا با درنا پانو لگی دا خیرت بوجھ دے پسر پاتے شو او دنیا کے میں پتہ کرو گانے اتا یوسنے صحیح مال لگئے پرن مرتبہ مشکا شریف کیو حدیث تیر شو وی اس ودقت تدفع امیت تسو کم نارینا زنانا چی خیراتو نا ورکئے نو دردن با اللہ ناکارا مرگ دفا مرگ دفا کئی نو مرگ بدا سی خیست چې چی جو اندیبو لزیری گی اللہ دے مونگو تا سولم خل مرگ را د دیزت د حیاء دا اللہ دا مخفرت و دا بخنی وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی محمدن آلہ و اصحابی ایجوان اللہ ازم دا طول و خاتم اپا ایمان کی یا اللہ مونگ تا زمونگ والدین و تا مړو ژوندوتا اصول فروع ثواڑا او لي گناهونه معاف کيه يا رب کریم سمره بیماران دي تورت تو شفای کامله عاجل ور نصیب کيه الٰہی العالمین زمندي مدرسې کې څوک منډه ترډه وي زمنګ دي ټولا باد د پاره دې شیشو لا تنظیم کړي الٰہی العالمین ته په مال اولاد کې خير او برکت واشه زمنګ دي ټولا باد تر مازی مازیګره پوری د دغی شي شو په بناوانه خ پکې ورسبريږي او د الله کتاب او دین زدکې الله نور څه کمې ده د غیب د خزانونو نزدې مدرسې او د ټولو مدارس ضرورت پوره کمه بیمارانو د دعا بار کی وی دي یا الله چې تو ورته او ټول بیماران ته شفای کامل عاجل ور نصیب ک الله زموږ د ټول حاضرین او غایبین او دینی دنیوي حاجتونو تر سره کې او زمون د ټول ديني دونیوي پریشانې ختم کې رب کریم مظهرن باتن او سنت ولته بداری راولې شمرې ګنا نقصانات پمون کې دا ختم کې الله د چا په منځ کې دښمنۍ طرف ګنۍ دي په محبت او دوشتۍ باندې الٰہی العالمین بدلې کې بچاو لازمښت بعد مسلمانان اولاد نشته دعا بار کې ویلې یا الٰہی لامینا د چا ولادنی ثورثنے کما د صالحه اولاد ورکی او د چا ولادوی الله د والدینو د سترغو اخواله جوړ دی د یو غاری سمره بی گنا بندي واندی الله فق پر رحم او کرم د بنده اخلاص کی ربانا اتنا فی دنیا حسنه او فی و حسنه او کنعجنا